Boila, vad Vi förstör allt! Den vidsträckta rymden. Syberrymden. Där man kan se film. Och det Och all annan skit. Och så är det som man ibland måste säga för att få betalt. allt. För att få finnas till och. Fuck me, Nikolai. Jag vill inte säga alla de här jävla Gaylord-serierna längre. Fuck. Ja. Uh, yeah. Jag vet inte vad man ska säga. Det är sorgligt. I guess. Ja, no, men idag ska vi plocka ut en till vinnare och är Som vi nu då ska recensera tydligen. Och uh, Väldigt ivrig kan fan inte vänta att få dyka in i eländet. Mm. Mm -hmm. Happy days. Minns han? Happy days. Ja. ja. men, vi har ju fått in en hel del feedback och annan svastikmärkt mail till vår inbox. Yay. Vi uppskattar alla era hatbrev. Mm. Och uh, de kan ju skicka som vanligt till trigga varninget gmail.com. Mycket, mycket hat. Hurra! Fantastiskt. Och som sagt så finns det ju också andra kanaler där ni kan skicka in ert hat till trygga-varning. och det är ju via Twitter. 3G-varning 1. Mm -mm. Om ni tweets inte kan få något att sägla i rymden så kan ni ju alltid hälsa på oss där ute i cyberspace på Facebook där vi också heter trigger -varning. tänk det. Men idag så är det ju spoilervarning som gäller mm. och nu ska vi då alltså recensera en ny Netflix-animerad serie som heter Final Space. Och det var nog, jag måste nog säga, nog var det ju fan kanske det bästa jag någonsin har sett. Jag tror inte att mina ovärdiga ögon var mäktiga nog att beskåda detta. Spektakel och fenomen. Jag kom 50 gånger första minuten och alla var dubbel orgasm. Jag vet inte hur jag ska summera upp det här i mänskliga ord majesteten av och min människohamn beskårade, Nikolaj Aha. och frågan är hur mycket du betalar åt städfirman efteråt <laughs> Ja. nej men alltså fan det, det fanns inte rök heroin nog hela väl men alltså är det, är det så här som jag ska vara nu att i princip, folk bara går runt och skriker hela tiden och sen händer det bara slumpmässiga saker vänster. Är det liksom det som vi Kids vill ha nu för tiden eller vad är det? Eller är det som något här allmänt beslut av de här uh, animeringsstudierna att fan, hela världen nu har ADHD, så att låt oss bara nu då, skip the middleman och bara tillgodose här rent fucking knark, så att inte folk ja. behöver liksom ja. göra någonting annat än sitta och applådera i socker nu tycker jag nog att man har sitt tecken på det här med, med serier som Family Guy, till exempel. Okay. Jag, men jag tycker att på många sätt är en, en riktigt korrekt beskrivning av det där att saker som händer. Jo, no, men alltså det, är ju, det är ju liksom det här ärkeexemplet av fel som an, alla andra failvalfärder att knäböja inför. Att liksom, jag vet jag säger dig igen att om du gillar. Mm. Om du säger mer än ett family guy track i rad så yeah. ha, har du ju officiellt extra kromosomer. Att, det är ju inte byggt för att liksom människor ska sitta och säga det. Det är ju, bara, det är ju fan som att säga liksom, hermelin är para sig. Dina ögon kan ju fan inte följa liksom, vad som händer. Det är bara totalt nonsens. Och att jag menar, det är ju liksom den här att Ja, ja, sure. Kanske ett kämt av 20 är lite rolig. Måste... <här> men det räcker ju som inte till. Att, det här är, men det här är kanske enda gången i mitt liv jag säger det. Så sug väl på den här karamellen, kära lyssnare. Family Guy är Otello jämfört med liksom många av de här nya serierna. För att de är så fucking spastic. Att det, det liksom... Jag känner mig som är liksom 170 år gammal. För jag bara liksom vill sitta och hötta med min, min käpp åt det och tävlen alltid liksom Sätt ner! Lugna ner dig! Artikulera! Ja, Okej. Okay. Alltså, nu så har vi ju den här Satans Final Space. Som är ju nu då ja. en, en parodisk, uh, komisk rymdopera. Ja. Det är väl det bästa sättet att beskriva den. Ja. Ja, det tycker ja. jag. Och du har ju då den här huvudkaraktären då Gary Goodspeed. Och liksom ja. ungefär så långt och det var väl kanske första en eller två minuterna när vi blev mm. introducerad den karaktären. Så att, jaha, den här killen är helt jävla säpe. Och det var ju som inte att han var som bara att är du dum i huvudet ibland. Utan det är fan hela tiden. Och det är liksom inte heller på ett sån här. Kickligt sätt. Som att till exempel. Jag, jag är inte liksom någon stor fan heller. Av liksom Rick and Morty. Jag, menar, jag gillar Rick and Morty Därför att den tar fantasin till en ny nivå. Som till exempel Futurama gjorde när den kom. Att liksom. Vissa Rick and Morty avsnitt. Är helt genialiska. Därför att. Uh, för de lyckas läka med konceptet så bra. Uh, att Till exempel Dan Harmon och Justin Roiland. Som för övrigt är helt crazy. Honom, kanske vi återvänder dit senare. Så so, uh, so de lyckas ändå liksom ta oss till en plats där vi aldrig har varit för Men den här fucking final space. Den, liksom, den skär bara en massa shit som vi redan har sett hundra gånger. Gör det sämre. Och så vi karaktärer som är helt fucking osympatiska. Och den här, och den här huvudkaraktären. Så är en riktigt slutprodukt. Där liksom. där bara suttit ett team och säger Okej okay, okej. Okay. Hur ska vi få den här killen att vara liksom så crazy och random. Som det bara går. Vid varenda givet tillfälle. Och ibland mm. så är det liksom där att. Om det skulle ske lunda Symptomatiskt av vad som sker eller om det skulle vara reaktionärt i en viss ställ. men det är ju bara liksom att, äh, nu ska jag ha kakor, här, nu ska jag liksom riva loss den här, här, nu ska jag hugga armen av det här, alltså och jag vet att allting är designat för att liksom jag ska sitta där och liksom poppa mig och knocka, liksom äh, nej, men att jag menar, come on, liksom Family Guy gjorde för snart 20 år sedan, och liksom alla andra så här från fucking South Park till liksom de här tidiga liksom Nickelodeon Adult Swim, mm. fucking Warner Brothers, liksom, du har ju liksom så här fucking freakasoid 90-tal TV-serier som gjorde det här bättre. Ja. Och man är som What the fuck is going on? Mm. är jag, jag kan förstå det att det här är ju en som är väldigt många sätt en produkt specifikt för en som du sa en modern publik Men mm. det med de, med de smakar och kanske den brist på brist på koncentration som jag vet att vi har diskuterat i tidigare uh, avsnitt av den här podcast-serien uh, men, men om vi tar till exempel min, min personliga upplevelse av Final Space mm -hmm. så var att när jag hade sitt de tio avsnitt som hör till den här första säsongen som nu så här långt existerar mm -hmm. så, så tyckte jag att uh, jag uppskattade. det. Jag tyckte att det var helt sevärd. Men Men varför det? Alltså, var var mervärdet? För jag liksom satt ju där och jag kände liksom hur min cancer växt. Liksom den här svulsten blev större för varenda fucking avsnitt. Jag menar, man, man satt ju liksom några minuter in och liksom satt, ju som man satt i en tortyrkammare. Jag måste som hela tiden kolla... Och när jag kollade liksom den här timern där i hörnet och kollade, att, oj fuck, det är 20 minuter kvar. Mm. Så, yeah. så var det varenda avsnitt. Jag menar, det enda som räddade för mig var like, när David Tennant ibland flög in med sin otroliga röst. Som världens sötaste yeah. Lord Commander. Men liksom, yeah. ja, det räckte ju som inte riktigt till. Men det var som, jag tror det var den enda fucking redeeming-grejen de hade. Plus att de har styrt i liksom lite natthimmelsprojektioner från NASA eller någonting. Så, okay. nej, alltså, men kan du berätta mer värdet för mig som är gammal och utlevd och vill dö? För att du vet jag gammal och utlevd och vill dö. No, vad, jag vad jag uppskattar med den här serien. Ett, jag tyckte att ja, jag håller med att den här hubbukaraktären Gary Goodspeed så mm. ja, han... Uh, som beteende saker, hur han kommenterar. Och som du sa att han måste reagera på allting. Och mm -hmm. det finns ingen intern liksom, röst där för den karaktären. Så ja, det var en det var en karaktär som det liksom, som hade klart liksom störande. Stö där. Men jag tycker att sen när man sa liksom. Om man Titta på helheten. Så det här var en serie där jag tyckte att jag började ändå på viss, på viss sätt bry mig om de här karaktärerna. Jag, jag började fundera på vad kommer att hända då i slutkedet med uh, den här uh, kompanjonsroboten Kevin. Och vad kommer då att hända med det här AI på, ombord på det där käppet, alltså Hugh. Och hur ska Why? det då gå? Why? liksom urad, urad Kevin som var ju i princip bara liksom den här, den här huvudkaraktären fast i robotform igen han flög ja. ju bara runt och gjorde såhär liksom, ja. jag, jag gillar den här Hugh men att, jag menar det var ju bara en uppenbarlig liksom pastiche av hell ja så det var ju som att hur skulle han bete sig den, liksom Okej, okay, det var roligt att Tom Kenny bland med liksom sin stäla robotröst kallar någon för motherfuckers. Men inte vet jag nog jag liksom, oj nej, rymdköppet, nej. Ja, men frågan var ju att eftersom det var jag mina första tankar gick också till Hal ja. som, som inspiration för den här, eller som liksom, no, mer en inspiration, det var ju liksom <laughs> säkert den enda idén de hade. Mm -hmm. för den här. Men, men då skulle de, då man ju fundera. Eller jag funderar. Okej, okay, men ska den här liksom bli då. Någon form av fiende. Här Kommer, är, kommer är... det att spela in? vad? Alltså, alltså hur då? Att han ska bli någon sorts fiend? Ja. ja ah. Det funderar jag över. Det fanns i de situationerna då. Programmen liksom togs över av, av andra, vi säga, andra karaktärer. Och då liksom åtminstone i de stunderna som mot det här liksom grundteamet. Ja. Ja, sen sen var jag kanske uppskattar också var att många av de andra som verkar köra ganska så sådär, de spelade mer här straight, de här vissa vissa rollerna som är mer, som mer ah, dramatiska. Ja, men vem då? Ja, no, av dem som jag reagerar på där tycker jag att no, Lord Commander upplevde jag att man verkar liksom mer om mer det med Gary Goodspeed. Samma gäller Avocato. Ja, no, men okej. Okay. Vad har liksom The Lord Commander? För jag tycker om man vill definiera mm. något, liksom, något drama överhuvudtaget så ska man försöka bryta ner här karaktärernas motivationer, right? Yeah. Okej, okay. no, men The Lord Commander, vad har han för drivkraft, vad motiv hans motivation? Han vill uh, nå till det här så kallade Final Space, som, serie, som också är seriens namn. Okay. Han, vill kom, han vill komma till den, den liksom dimension där de här monsterna existerar. Varför då? No, det har ju inte specifikt förklarats Nej. så här långt. Nej, och här det ju nästa... att det har en koppling med då första gången det hände. Jo. Och, och de, den samma energi antar man som kom ut från det där revan då så skapar så det liksom skapar då den här andra karaktären, mooncake. Ja. Och jag gjorde kopplingen att okej, okay, men att någonting där är detsamma. Så påverkar det också. Jajaja, men, vi, men vi vet ju vad som här. sitter där inne. Det är ju en massa liksom fel i huvudet och, ja. och de vill komma ut och förstöra allting. Right? Ja. Och, och liksom. Och the lord Commander Så blev uppfylld av deras titansperma. som blev jättemäktig. Right? Mm. Ja. Uh, och sen så sa han där i slutet. Ta mig dit så jag får bli liksom en titan. Och lord över någon egen värld. Ja. Eller universum eller stuff. Ja, ja. men sen så blev han ju inte. Liksom, man, fick, man fick ju till och med hörnum sist. Han sa liksom, what, no, what the fuck is this? Så ja. man tycker som att, men om de bara är en power, där så det är sådär här, är den bättre i det då? Du är liksom mäktig bara i det här universumet men, men, men han kunde ju inte veta det. Nej, det, här men... var ju, det här, du beskriver ju en händelse som kommer i avsnitt 10. Jo, men, liksom, men inte var Ingen det ju någon heller... veta i förväg, liksom. Det är ju, det är ju det där liksom att, samma ja. som att du, har, du, du känner att du är driven till att söka upp någonting. Jo, att jo men inte var hitta, du heller hitta någonting, hitta som någonting som sa, inte fick vi ju heller någon bit av information som sa att titanen hade ja. lovat honom någonting. Nej, nej, nej, det var ju ett antagande. Jo, så, jag menar, det, ja. så det är ju väl lika godtagbart att jag säger att, men, Vad vet du redan nu då, Lord Commander? Nå men Du vet att du har awesome power, så det är tydligen den enda ja. som har fått den här universum. Ja. Uh, och du vet då tydligen vad som är där inne. Så det känns ju som att det sämsta valet här är att man inte kanske vi ska öppna upp Twitter, den här rymdvaginan nu då liksom så vad som finns här. Det är var jättedum i det. Att, jag menar Man får ju bara anta dem att de har lovat honom någonting. Men eftersom det inte tablaras någonstans så kan det nödvändigtvis vara en drivkraft. Det är ju bara liksom bad writing och säger att den här killen vill göra det här för han är ond som vanligt. Och sen så måste det komma en massa andra dagar och liksom sparka honom mellan benen tillräckligt mycket som säger Åj! Och sen så, I guess, you win, <laughs> level up. Så att, det är ju inte en bra motivation. Han är evil för han är evil för han är evil. Great motivation, dude. Liksom, you hooked me. Och att liksom, om vi då ska säga hans uh, botpart då, som vi har då i Gary Goodspeed, yeah. så han är bara mm. crazy. Att liksom varenda scen så värdar dessutom det där till liksom ett, ett writing team. Och sagt att liksom, hur kan vi honom. Vad är det mest crazy han kan göra här. Åh, jag vet jag vet. Hur skulle man klä sig som en kyckling. Spela banjo. Och sen så bara I don't know. Gör han sallad med könet. Och så då, ah, ha, ha, Great stuff. Och så där vinner. Och sen kanske någon. Kanske någon, någon praktikant som är där. En dag säger att. är men alltså i den här scenen. Ja, Littnar på en eldstryd här. är ganska lite det Varifrån fick han kycklingkostym. Och hur gör han sallad med tjärn? Det finns det ingen sallad i tjärn mitt i rymden. Och tittar alla skribenterna på honom med riktigt så här onda ögonen. Bara liksom pyr Liksom så här svetthets. Och liksom så är bara okej. Okay, och du är avsked. Nej. Att det är ju liksom. Den här liksom. De här polariserade antar jag. Uh, ståndpunkterna, så det finns ju som, yeah. det känns ju som bara som osynliga händer som buffar dem mot att slåss hela tiden. Yeah. Och, och den andra är ju som att om the lord commander ändå har liksom all, en hel armada liksom på så här stad, varför kan de inte fånga det enda käppet som verkar vara ganska standard käpp? Varför mm. kan de inte liksom, det, det är just det här att varför måste de vänta? och för måste man mm. göra fel, och för måste man jaga liksom bara jaga när dem och liksom döda dem då, ta liksom fucking mooncake ja. nu då, chicky pock pock mm. men, men egentligen liksom den, det, det du beskriver det här, så liksom skulle ja, det ja, det är sant liksom, varför gör det de här, varför gör man det egentligen liksom i, i vilka serier, vilka spel, vilka filmer som helst, för att det krävs för den här, för att föra storyn framåt, skulle det vara sådär liksom att ja men, ja ah, att liksom James Bond, liksom, så varför skulle de då lämna honom i den här jättekomplicerade dödsfällan, där det finns 15 sätt att ta sig ur varför skulle de inte bara gå fram och skjuta honom i huvudet för du skulle ju inte få den där filmen, du skulle inte få den där liksom, serien där fortgående, och den där, där kritiken kan man ju placera eller applicera egentligen på de flesta, så gott som alla sådana här filmer, serier jo. Jo. Det finns alltid den här liksom grejen. Men varför gjorde den inte så där. För då skulle det inte ha blivit en film. Då skulle det inte jo, ha jag håller, en inte, serie. jag håller inte alls med. För alltså när du beskriver det sant i essensen. Därför att jag vet att liksom, finns det ingen konflikt. Så finns det ingen spänning. Så finns det ingen film eller ett Eller, eller mm. intrig. Men mm. i det är fallet du beskriver. Så att liksom. Att liksom. Någon jävla galen doktor, här, och liksom James Bond, sa just det: liksom, Han vill ha lidande och förnäring. Den motivation. Att, liksom, att bara göra saker så ineffektivt som möjligt för att exakt den här scenen ska de träffas utan någon egentlig anledning, det är bara bad writing. Att liksom, det här är alltid min inställning till såna här grejer. Till exempel, här har du ett scenario där right? det sitter två personer mitt emot varandra vid ett bord. Den ena säger, jag skulle vilja öppna den där kassaskåpet som är här mittemellan oss. För där finns den onda saken som gör att jag kan döda alla eller någonting, I guess. Och sen på andra ja. sidan så sitter det någon tvålfaga blond kille och säger, jag ska aldrig öppna det här. Jag ska se till att det inte blir så med mitt mäktiga bringa och mina ariska lårskola. Jag stoppar dig från att öppna detta. Men yeah. oh, here's the thing, mitt på fucking bordet så ligger nyckeln dit. Och den här blonda killen har händerna förbundna. Uh, så so om den här onda killen säger, okej, okay, no, men, uh, I don't know. jag ska nu gå till baren nu och knulla någon hora i Arsla, Och sen ska jag, I don't know, gå till någon lasagym och liksom skaffa några implantat. Och sen kan vi väl oss loss den här jättehäftiga kristallplaneten och så kan vi se om vi kan hyra in någon sån där fucking YouTube-sång så det låter häftigt. Vitt och, och vi ta fucking fit-nyckeln och slik dig fitkassa kassaskap öppna då, och game over, gej hurra. Ja. Och då vet jag liksom om motivationen. Men då blir det ju inte spännande. Men det är inte spännande. Därför att, Vittor du, det är så dumt. Det är liksom att, varför gör du inte så här? Liksom, de flesta grejer så finns det, liksom de flesta vettiga filmer eller böcker eller fucking historier. Så har de här, yeah. de här liksom skribentarna har liksom från opium. opiumet fucking så länge att man kunna fundera, Okej okay, guys guys guys. Varför kan inte Bad Guy bara döda dem direkt? Eller varför kan liksom den här hjälten inte bara liksom använda den här Superuniversum-missilen som man använder i avsnitt två i säsong två just nu när den är här att alltså, liksom, om inte någon kommer att säga och säger, det behöver inte vara någon stor grej, kan en throwaway line att Lord Commander säger, ah fuck de har vitt och the millennium falcon-trä och den är osynlig och, och gjord av guds det så vi kan inte spåra den, shatan shatan, vi måste vänta tills de kommer fram eller liksom anything anything, I'll take fucking anything Visst är lort command och yeah. är riktigt fucking snuvig och inte vitt en order. I don't know. What the fuck? So, liksom, men det är just det här att liksom när man bara måste sitta och vänta hela tiden. Och någon bara kommer på att, hörs va? Om vi ska fara till golfplaneten, golfplaneten, golfplaneten. Så då vet man, oj, wow, jag undrar om det kommer att hända någonting här. Shit, den kom Lord Commander kommer dit mitt universum av alla oh, oh, oh. What a random happenstance. Att, hur ska du kunna engagera dig i det? Det minsta. Du bara sitter ju där och liksom, no, in minut minute now. Åh, oh, nu är de där. Oj, vet vad de slåss? Yay! Jag kan inte heller empatisera heller med många av de andra karaktärerna. Till exempel, jag har kollat så mycket att jag förstår den en fan i den här serien så är liksom den här katt uh, uh, här här yeah. Ja. Vad är hans motivation? Um, när han var en bärdare som skulle rädda sin son och sen kom den här random-duden och rädda honom. Och sen så tyckte han inte alls om honom. Men sen high-fivede de varandra. Och sen Boy Howdy var de bästa vänner Och började göra liksom yeah. handsome faces åt varandra. Och sen dog han och det var jättesad. Och sen kom hans lilla unge som spelade av den där killen. Från fucking The Walking Dead. Och vitt och han var nog badass. Och över om han var fucking emo hela tiden. Oh wow. Awesome. Mm. Awesome. Han är ju en katso, Hur kan det inte vara awesome? Visst var det yeah. awesome? Oh god du hade med att asem. Det var häftigt. Ja. Vad har han för motivation? Han ska rädda sin unge. Okej, okay. ja. Vi gör det då? Du vet. Ja. Ja, han gjorde ju det sen sista och slutligen. Ja, han gjorde. Ja. ja. Men det är just det där. Liksom, här, den här narrativa kurvan gick ju som att om det är viktigt för att rädda ungen ska mm. du inte rädda ungen hela tiden. Varför liksom börjar ni liksom dude bro. Liksom ut på så här random missions plötsligt. Det är som att ena stunden betyder någonting allt. Och andra stunden betyder det ingenting. Mm. So which is it asshole. Är det här viktigt? Mm. Eller är det inte viktigt? Bestämmer. Berätta för oss så gärna om det. När det byter och varför. Ja nu mm. dog han. Söd. Söd. Sad cat, mm. very dead. Miao meow, no more. Uh. Och, sen har vi um. som, ja. och sen har vi typ den här kärringen. Uh, och hon ja. vill göra någonting säkert. I don't know. Hon är ju där. Mm. Hon vill säkert fart istället. Uh, mm. Och den här huvudkillen gillar henne. That's yeah. Hon vill inte, för hon är en stark, Ständig kvinna som vanligt. Så hon kan ju inte ha any, any of that shit. Och sen huggar man yeah. av liksom varandra armar och ben Liksom sådär lite röda. För det gillar kidsen. Mycket blod som inte betyder så mycket. Och you know, Ibland betyder det något. Ibland får man en robotarmen Ibland så. Spelar det inte så stor roll. You know. It's cool. It's funny. Mm -hmm. ja. Det är mycket som händer. Ja. Det är mycket <laughs> saker ja. som händer. Ja. Men en sak som jag behöver fundera för, jag tycker du har nämnt det tidigare också, det här med att varför förklaras inte den här saken, eller ja. så här, ja. men, men jag tycker igen liksom, jag kommer ihåg att du nämnde det i samband med de här uh, Souls-like-spelarna ja. uh, också, ja. och där, där måste jag säga att min åsikt faller i något andra hållet, för att jag tycker igen att när saker lämnas öppna så då får min fantasi sen komma in. Och jag får försöka liksom fundera ut. att Okej, okay, men vilka är de här pusselbitarna? Och Jaha, det ja. där är någonting som jag vet att jag har liksom uppskattat. Jag säger inte att jag nu tänker jämföra den här serien. Serien i berättande. Ja. Det tänker jag inte säga. Men, okay. men jag tycker att däremot, liksom, jag, jag, ser inte, jag, jag ser inte alla de här... Visst det finns liksom plåt Men jag är färdig att liksom förlåta av dem. Okay. För jag tycker liksom att vissa saker så jag säger att okej, okay, jag tolkar det som att det här är vad, vad den här menar. Okej. Okay. Och, men, och liknande. Men... Och jag tycker att det liksom. Jag tycker på att det är lätt att liksom följa med och, och uppskatta den där, den där materialet, tycker jag. För visserligen, okay. jag skulle också önska i vissa fall att, att varför förklara de inte, liksom, varför skulle de inte sätta in en mening där någonting, mm. för jag håller med dig, det skulle inte kräva hemskt mycket. Det skulle kräva att någon skulle titta två gånger på det som man har skrivit eller de förslag det finns för. Okej. Men liksom, ska vi göra litmus-test? Mm -hmm. Okej. Okay. Uh, No Men Souls-like, anything vill vill Så du går, du springer av en kyrkogård med din mega yx och dina blodstängta kläder som är gjorda av blod, och, och den rinner blod ur dig och blod runt överallt, ah, så mycket blod. Och sen så sitter yeah. du någon typ farfar där med liksom en jätte crazy vapen och tittar. Om du går fram och liksom nyser på honom, så blir han jättefittig och så börjar ni slåss. Och liksom. Om du lyckas där så nära honom så får du en superhäftig yxa eller någonting. Och det, finns, ja. och det står inte någonstans vem han är, varifrån han kommer, och det, han är bara creepy och ambience och, så och grejer. Ja. Uh, skulle du säga att det är information som saknas eller skulle du säga att det är bara en bit i ett större hälla som är lite grumlad eller kanske inte har så mycket, har så mycket vikt? No, det är ju frågan, är det där liksom designmässigt, är det designat för att vara en random mook? Eller är det specifikt, liksom för, så som du beskriver det nu, om jag utgår från liksom souls-like, mm -hmm. så betyder det att när det, det föremål, den där bäräsyxan som mm -hmm. du då plockar på dig, eller en mm -hmm. vapne som den fälla. det betyder att det där vapnet har med sig, för med sig en beskrivning. Mm -hmm som kanske berättar vem den tillhörde, mm. var, var det, varför det finns där. Mm. Och, och liksom sen resten så kan det vara är frågan att den här skelettfarfaren mm. som, som då anföll dig, så mm. då är det frågan, okej okay, var det ägaren? Mm. Eller var det någon, som, någon, någon varelse som hade tagit det här vattnet. Det där är sen saker som... Liksom frågor som man kanske ställer sig själv när man har fått den där informationsbiten och så går man liksom vidare och, och försöker se att får man ett svar på det här jo, jo. I senare men, liksom, men ja. min point är inte nu att liksom försöka definiera säg dark souls eller whatever rätta stil utan Nä. min, min mm. point är att liksom försöka säga att de körde ju ofta med fragmentärad information att all ja. information fanns inte där, men det fanns mycket bitar att du kanske kunde räkna ut vissa saker. Eller du kunde bilda dig din egen uppfattning. Ja, det var inte det så det att det inte fanns någonting där. Uh, med den här grejen så är det, igen, det är bara saker som händer. Och jag kan bryta ner dig många saker. Till exempel men, när Satan Gary Goodspeed äntligen var fri från sin, uh, sitt fängelsestraff. Om det var så mycket mm. att hålla fucking mooncake säkert och säga, varför fan tog inte han fucking mooncake där bara fucking for hem? Varför ställer du på det där fittköppet som är det enda fucking stället där liksom den här fittan till Lord Commander vet att liksom ni förmodligen är? Varför satan tar ni ihop då alla liksom från liksom kapten Mjau till liksom den här svarta tjejen då? Som typ alla universum hatar och värnar ni som browfissa tillsammans. Oj i vitt du kanske den här fucking saken som vill ha finns där med alla de andra fyra fittorna universum som är de endast är mot oss. Oj, gosh, vi och ska vi farar jaga dem. Men fucking far hem då! Vitto. Och att liksom. Varför jagar den här käringen då? Om det liksom börjar bildas någon resistens av den här uppenbara liksom South Park ripoff-karaktären med en massa ögon som är ja. där och startar motståndsrörelse. Och igen, varför är kapten Mjau Mjau där? Den här liksom huvudpersonen är ju uppenbart galen och inkompetent. Så hur ska han på något vis liksom hjälpa dig att rädda din unga Det är bättre att bara fortsätta tjäna den här killen då så att du alltid är alltid nära liksom i hand så försöker befria dem på det viset. Att det är, igen liksom det är inte att, liksom, de inte förklarar allt. De förklarar ingenting. Jag menar jag fattar, jag fattar så mycket att jag vet, ja jag vet, de här är de good guys och de är det snälla laget mm. och de ska ge stryk det dumma laget. Men det är ju liksom så simpelt historia, liksom Varför har de att tala alls? Varför inte bara vitt och köra de upp på en berg och dalband där det händer crazy random saker hela tiden? Att jo, jag vet att den är så bekväm serie så här. Men att liksom, jag, yeah. jag, jag bara känner mig liksom. Det, det känns som en väldigt fattig gröt på något vis. För att det är liksom bara i något så måste jag ändå som sluta äta. Bara, men vad är det nu jag skyfflar in i munnen? Det här ser inte ätbart ut. Det kanske jag skulle sluta. Och jag tror om inte jag ska, måste göra den här recensionen. När satan sär det. Då ska jag sluta mm. kanske ett och ett halvt avsnitt in. För då var jag som att oh, Fuck this. So seriously. Okay. Det här var inte en serie heller. Som att det blev inte bättre. När man lär känna karaktärerna. Det fanns inte något så här speciellt avsnitt. Som var som särskilt roligt. Eller annorlunda. Eller som kanske ger medvärde. Att säga, berätta stilen. Eller teckna stilen. Eller liksom det estetiska som de försöker bygga upp. Här, det var bara more lol random. Och man som, det är inte all random heller på ett sådant här sätt som till exempel The Family Guy eller Rick and Morty eller, mm. utan det är ju som är bara att liksom, de här huvudkaraktärerna det är sådana som bara antar att liksom, hej, hej visst älskar du de här karaktärerna inte de här karaktärerna de mest awesome karaktärerna någonsin så skulle du inte vilja se de här karaktärerna i don't know, hoppa från planet till planet eller liksom springa undan någonting riktigt stort som försöker äta upp dem nej, nej, nah, nah, nah, inte egentligen, nej, nah. nah, jag skulle hellre sortera mina strumpor, om jag är helt ärlig, ja, det skulle jag hellre göra, mm, faktiskt, ja, ska skulle jag kunna uh, okay. sådär. men att liksom, men hell, jag respekterar alla som har en preferens, om du gillar den här serien så that's fine, I agree to disagree, uh, mm -hmm. jag skulle gärna dock jämföra det med någonting annat. Ja. Uh, yeah. För att jag vill försöka vara fair. Och jag tycker det bästa sättet att jämföra. Till exempel den här serien är att jag har på senare tid nu. Så har jag sett två andra nya serier på Netflix. Jag har sett den här mm -hmm. disenchantment Med den här nya Matt Grainig. TV serien. Om jag måste bara yeah. för det är Matt Groening så tycker jag att du ska gå ta och det själv. Uh, och sen så finns det om. En ganska våldsam annan tecknadserie som heter Paradise PD, som handlar om poliser, ja. som skjuter mm -hmm. saker, för de är poliser. Um, och kanske man ska börja med den här Disenchantment. Har, är du bekant med den här serien, Nikolaj? Uh, Så so att jag har sett en uh, del av den här säsongen som nu finns på Netflix. Mm. No, alla de här särerna så är ju den första säsongen och det är exakt i avsnitt i varenda särer. Ja, mm, um, precis. No, men vad tycker de om Disenchantment till exempel? Alltså, så här långt. Uh, inte helt övertygad. Mm. Mm, den, är, ja. den är alltså, jag vet inte jag tycker att de där, jag, jag tror att i de, de för. Första tre så var det, alltså tre kämterna, haha, de första tre avsnitterna när mm. jag funderar på det. Så tror jag att det var ett skämt som. <snittet> du, du blev lite avklippt där. Ja ah, okej, okay, sorry alltså. De första tre avsnitterna. Ja alltså av de första tre avsnitten så var det ett skämt som fick mig att skratta. Vilket kämt var det då? Det var när, när de efter att bin med sällskap av Elfo och den här, vad i hela världen heter, den här demonen uh, Lucy. Ja, så när de hade varit ute då på, på en, en natt av merriment och mm. massa dryck och så hade de stulit i en vagn. Och, och drängt uh, någon Lady Lingenberry, vad det är väl. Mm -hmm. uh, så so, so när, när de då dras till slottet mm -hmm. och den här kungen i princip då ska bestraffa uh, Bean och resten av det här gänget. Och så säger han, eftersom alla tror att den här Lucy, den här uh, demonen att det är en katt. Mm -hmm. en underlig talande katt så mm. säger han att, ah, jag, att, att jag, jag ska liksom bestraffa den där katten vad ska man göra? jo, man, man ska liksom stryka den mot hårs mm. eller lägga en gurka i närheten av den för att mm. det får den att bli galen och, mm -hmm. och det så, så märkte jag liksom att haha, ja, för att det, det var det, det kämte så uppskattar jag annars så tycker jag att den där kunga karaktären. Ja, jag lite så där väser varje gång den karaktären syns på skärmen. Mm. Jag tycker att det är en så... Det, det är så... Alltså, jag, jag ogillar den karaktären skarpt. Ja. Alltså... Ja, men jag så ju hela uh, Okej. Okay. Yeah. Uh, because I'm a completionist. Uh, och... Alltså vad ska jag säga? Att liksom, att om, om ingen sa att, med att Matt Groening hade gjort den här så ska jag... Det första jag säga är att varför de stod så mycket av liksom Futurama. Yeah. Varför de stod liksom de av karaktärsdragen av The, Stoops, The Simpsons. Mm. Uh, yeah. Att liksom, den här grejen är som så kondenserad med Matt Groening. Att liksom, de ska kunna sätta in liksom Homer, eller Bender eller vem som helst i den här sären, utan att liksom är en sakta när ett steg. Och, yeah. och, och att, alltså, jag vet inte, liksom den här historien i den här sären är, är liksom, jag vet inte vad jag ska säga, Shrek Light kanske. Att liksom man försöker yeah. liksom göra någon sån här parodi av traditionellt så att sagoberättande. Mm. Jag förstår okay. att det finns en viss empowerment-fantasi där till exempel jag gillar att uh, den här karaktären idag uh, Bean, eller liksom prinsess dia Bean så har en yeah. liksom sån drivkraft utan att vara liksom överdrivet som så här anti-allting eller liksom så här hyperfeministisk eller någonting. Utan att hon bara är och liksom och det, och det är liksom en empowerment nog och det tycker jag är trevligt att hon pushar som inga traditionella roller alls. Um, mm. Sen liksom den här Elfo så är ju bara liksom, no, men den riktigt typisk sån här, uh, uh, liksom Matt Grayning karaktär. Den här Lucy, jag vet inte riktigt vad som är tanken med den karaktären. Jag antar att det liksom man måste ha en sån här token typ. Bender eller Bart-karaktär. I och yeah. med Greening, så det här var väl det närmaste de kom då. Mm. Um, det som är bra med den här serien. Det fanns ändå. Ett pågående narrativ. Det fanns liksom några saker som hände. Det var mest centrädigt nu då kring. Uh, liksom Di Magios karaktär då. Den här liksom. Kung um, yeah. Men att den här historien var liksom så trådtun. Att det liksom spela inte egentligen så stor roll. Och att det här slutade så överraskade mig inte för att det var kreativt utan bara därför att det var liksom så, ja, okej. Okay. Uh, att det lämnar inte mig att liksom sitta liksom, längst ut på sätet eller liksom det lämnar inte mig att bara att oj jag måste ha med utan det lämnar mig som bara att sådana här ha stadion. Mm. och jag som att Ska jag säga mer om den här serien? Kanske. Maybe. Om inte finns något bättre att säga. Um, ja, jag vet inte liksom, riktigt. För det känns som att alla skämt och alla liksom, de här. Liksom det här läkar med narrativ och resa, liksom I det här sagovärlden. Mm. Men man har redan gjort det i så många serier. Och inga serier är mer än Just liksom, The Simpsons och Futurama. Så man har riktat dem riktigt så här att Matt Graining varför går du till den här källan efter vatten? Det här var ju liksom ungefär så Reductionist du kunna göra. Yeah. Ja. Att, att, wow. Att, det här var nog riktigt tycker jag, liksom så här, no effort så är det egentligen. Uh, men... Mm. Men om, men om jag skulle jämföra den nu då, till exempel Final Space. Du har en, yeah. en huvudkaraktär som inte har de mest genomtänkta idéerna. Men hon har liksom, man får, man lär känna henne. Och jag tror det bästa med att lära känna en ny karaktär är att man kan liksom lite komma in i deras huvud. Och man kan börja liksom tänka att, ah, det här skulle säkert den här karaktären göra. Eller det här gillar hon inte, eller det här skulle hon förmodligen tycka om det här och man blir yeah. belönad ibland för att man verkar att okej okay, men nu var exakt så här hon reagerar alltså så här som det gick och det är ju liksom någon indikation av att ens immersion på något vis har varit framgångsrik att nu har du som kommit så in i huvudet på att du kan empatisera med valen hon gör i tv-serien till skillnad då yeah. mot då liksom uh, Mr. Goodspeed som är ju som bara igen liksom, Hugghuvudet av en kyckling och spela lite kasu och ser var kroppen landar och sen så gör du vad som än står på rutan och där den dör. Uh, och att de här andra, liksom hennes kompanjoner, I could give a fuck. Uh, det mest intressanta där är väl som liksom kanske den här kosmopolitanska uppsättningen av de här kungarikerna och kanske liksom hur den här maktstrukturen ligger. Vad jag skulle kunna säga mer om mm. det. Äh uh, jag känner att jag liksom vill fistbampa lite för de här karaktärerna. Jag vill att de ska lyckas. Jag, vet inte, jag är inte helt säker på om oppositionen är för de tummar lite på den. Jag tycker det är inte så mycket att tumma på för att det kändes ganska weak sauce. Hela lotten ja. är med hennes... No, jag ska väl kanske inte så om du inte har sett så mycket din fitta men... Uh... Nej, men <laughs> hennes alltså, morsa är, är jag... evil. Oh! Spoil blev du trollad i ditt eget program. Uh. Ja. <laughs> Sa ett sånt röv. På. Mm. Ja, no, men ja, men du Se om ni har lyssnat på så. det här programmet och där immersionen har varit framgångsrik ni har satt det in i mitt huvud. Ni ska kunna förutsäga jag ska spoila det här för Nikolaj. vill inte att Nikolaj ska vara lycklig. Uh. Ja, det, det vill han inte. Snälla, någon ring efter hjälp. Mm. Ja skydda, liksom dicks out för Nikolaj liksom, från fair lives matter uh, Jo, mm. men alltså det som jag känner jag bryr mig ändå lite om karaktärerna här och det känns som att även om de är luddiga så finns det en anledning till att karaktärerna är där de är, varför de håller, mm. håller samman eller varför de drar mot det här stället, jag behöver aldrig sitta nära och fundera att varför satan Rädd dem hit liksom på en ja. stor liksom, plasthäst gjord av liksom, godis god, det är som. Ja. Jag behöver inte bara liksom sitta med munnen öppen och låta mm. hela tiden så är den här serien som en viss annan serien vi diskuterar för bara en liten en kort stund men, men alltså jag måste ju nog lite utgående från det här i de avsnittet jag har sett så ifrågasätter jag nog lite liksom varför Elfo i princip behövs, behöver vara där för han verkar ju vara liksom, i mitt tycke en karaktär som bara kommer dit och liksom sen är där och sen är där för the lols och, och är sådär liksom att ja man inte har någon annanstans att gå här i den här nya världen som jag ska utforska okej okay, jag blir här men det kan jag svara på. Han är där därför ja. att. Uh, den här prinsess Theabini är ensam. Och hon vill ha sällskap. Och plötsligt får hon de här följeslagarna. Så därför ja. vill hon ha honom där. Och han vill vara där. Därför att han är totalt nätkärad i henne. Och uh, hans där är Därför att han är en alv. Och har alvblod. Och det vill kungen ha. Därför att det finns en metaplat ja. Som involverar en elvblad ja den här demonen så jag vet att du en fråga att jag kan svara på det han är därför han är evil och han är därför att lura Diabini till någonting, han är ditchickad de fick man veta mm. i avsnittet och han ska ja. liksom ja. Uh, uppmana henne då till att vara lite nasty och som sagt mm. den här kompanjonskap då så går väl för honom att lite luddigt från hennes sida men det funkar annars då så är de väl mm. bara dessa liksom lite de här losers club som är utstatta och inte få vara med yeah. på någonting. Ha ja, bara varandra. So sad, så so beautiful. Antar jag. Mm. Ja. ja. ja. Men, men, okay, jag hör, hör vad du säger. Ja, jag förstår, förstår det med att oberoende liksom så här långt inte den här serien liksom bit i mig. Så där liksom att det, jag, när jag nu sa det senaste avsnittet faktiskt idag så, så var det en så att men vill jag ens fortsätta titta Nej, jag tror nog det är här du lätt kan skippa att, tror jag liksom ja. att den här serien har någonting som folk kommer att komma tillbaka till, men å andra sidan, alla Matt Greinig serier har börjat långsamt med en ja. liten parentes runt Futurama. Men Futurama ja. så tror jag hade på något vis den här tiden på sin sida. Den kom på en tid mm. där det absolut inte fanns någonting som det. Precis som Simpsons. Och sen ja. några år var alla serier som det. Eller bättre. Så mm. det är ju liksom jag tror bara det är därför jag kanske blev så förvånad över den här serien. Därför att det kändes som att Matt Grainig, du är bättre än det här. Du ska båda kunna göra någonting helt nytt för det har gjorts många gånger. Varför hoppade du på det här? Som, för alla gör liksom sin version av som så här Crazy Fantasy Realms där allting är så här och alla super och knullar och liksom håller på. Så att, ja. det är ju som att åh oh, cool, här nu är en. Yay. Mm. Men, alla ser ut som vi... Simpsons karaktärer. Hurra. Yeah. Mm. Men... Jag så efter eftersom du talar om att supa och knulla. Ja. Som jag ofta Borde gör vi... i det här programmen. Ja, precis. Mm. Uh, faktiskt just nu. Supa uh, ja. och knulla med mig, Nicola. Uh... Kanske nödvändigtvis i den ordningen. Ja, efter programmet sa programmen, Sami. Efter det här programmen. Okej. Okay. Om du vill join på, oss av uh... triggervarningatgmail.com Kom med. Ja, skicka... liksom, vi vi, vi diskriminerar en kön, ålder eller läggning. Så länge Nikolaj får vara hamburgarbiffen. Ja. ja, precis. Skicka bilder. Ja. Um, men faktiskt... Fylla honom med sauce. Ja. Oh god. Ja. Uh, alltså jag tänkte att vi skulle borde diskutera kanske då, den här Paradise BD. Ja. ja uh, Joknula, att... sen då. Ja, <coughs> jag, jag tänkte att det var, det var liksom... Det var kanske det som man reagerade på, att det mest försökte föra, föra fram. att Det var ju, det var ju droger, det var, det, var liksom, det var sex, det var våld, sexuella trakasserier. Det är ju, liksom, det är ju hela listan, över mm. om man tänker att liksom, okej, okay, vad, vad kan människor ta illa upp av i ett avsnitt? Och så är ja. det bara att liksom, in, in allt. Ja. Att, vilken annan serie börjar med det där, liksom den fina? som ser upp till sin far och vill, allt, vill liksom hellre än något annat i, i världen så vill han bli polis precis som sin far och i följande scen så skjuter han båda testiklarna av sin far för att han lekar med hans vapen mm. ja. och det är som sådär som att jaha, okej okay. att man såg det där avsnittet och ja det, det var ja. Ja, men alltså Paradise Speedy right? Jag såg första ja. avsnittet. Mm. Och samma här. Ja, och, jag, och jag satt ju liksom där. Och avsnittet var färdigt och jag, jag kände att liksom, jag kunde riktigt forma ord i någon minut. inför att det liksom var chockande För att ja. liksom, det här är en sån här serie som att varenda sen försöker de sätta in saker som ska chocka mig. Och att jag ja. som, och för moi, <laughs> oh monsieur, för det är liksom, jag har, jag har varit, jag har sett för mycket täve, jag har varit på internet allt för länge, jag tycker det är gulligt att någon försöker chocka mig in this day and age. Kanske liksom någon riktigt ung eller någon riktigt gammal människa, eller någon som inte har sett så mycket täve. Så om det kanske är babies ja. first animated, liksom lite äldre tecknad serie, så kan jag säga att det är någon som skulle riktigt hosta ut all sprite på en gång. Men för mig är det spännande. Okej, okay, sure, whatever. att mm. uh, så att Första avsnittet så sa jag att jag, jag kunde kunnat riktigt forma ord för Jag tyckte att igen att det var, liksom så, det var som så meh. att Vad liksom, var poängen yeah. av det här? Ska jag liksom mm. ring, ringa in och vara jätteupprörd med tårarna i, i ögonen och liksom gråta i halsen. Hur kunde ni? Nej, inte ballarna. Ja. Det är mm. ju där barnen bor. Nej. Men, mm. alltså, ja. jag, och, och jag vet igen att så liksom, som, som många lyssnare tyckte att jag är ju en sån luttrad hora och alla är ju inte på samma nivå vad gäller äckel. Men, men liksom, oavsett mm. om jag inte var liksom den okröna, den av allt äckel där ute, så tycker jag ändå den här serien i det här första avsnittet berätta allt den var om. Att, liksom, att det, det är överdrivet våld, det är liksom i princip överdrivet bara allting för att försöka mm. provocera fram reaktioner. Och här är nu då liksom min point uh, av liksom. Uh, Botgöring, kanske. Jag hade fel. Det finns en poäng med den här: allting som jag sa så stämmer. Den säger: jag svämnar att tjocka så mycket den bara hinner och kan. Men, nu när jag sett hela den här första säsongen så förstår jag att det finns någonting nog bakom den här stilen de har valt. Tänk dig Nikolaj: någonting så unikt som ett program som genom att använda ett medium av att chocka, och uppröra så tar de upp lite djupare grejer och försöker få folk att tänka. Mm. Uh, men jag tror inte att liksom, de kanske gör det på ett sånt här liksom, utbildande sätt. Utan jag tror bara att liksom, de på riktigt söker olika sätt att berätta. Uh, och det finns många avsnitt där som jag tycker det finns inget avsnitt. Jag kan säga att det här är ett riktigt bra avsnitt men det finns många avsnitt som har bra saker i sig. Uh, att liksom, det finns saker där jag liksom, på mitt liksom, väldigt gamla, förfinade sätt ser dem. Och i Men till exempel så finns det avsnitt som varierar mellan pinsamt och uh, nytänkande. Jag tänker till exempel att jag tror det var avsnitt sex som, som tog upp rollspelande. Och att man yeah. ska kunna göra en, en ärlig tolkning av rollspelande, men som, som jag skulle säga majoriteten av alla som gör det idag, så har de inte orkat ta sig tiden att tanna den här timmen och kolla, hey, what, what is this faggotry all about? Utan de bara antar att, ja, ja, men den här stereotypen som vi gjorde narra av liksom på 80-talet så gäller fortfarande, så att alla rollspelare så är ju liksom feta finniga nördar som står och dricker joltgol och säger, njang, och njang och Så ähm, så det var ju som att ja, här kommer den här rollspelaren och tropen, och Dungeons and Dragons och, och djävlar och liksom demoner och allt skit. Och guess vad de måste spel mot djävulen i slutet, spoiler och skit. Man är ja. att, jaha, jaha. Men att det finns som så här pågående grejer med de här karaktärerna där. Och liksom det, det här är roligt och det här är väldigt bra. Uh, koppling till den här final space serien fast den här serien är som så överdrivet våldsam och som så överdrivet uh, skitnödigt chockande på alla sätt nu då så finns yeah. det ändå en pågående handling som make sens. det finns ändå carryover från avsnitt till avsnitt som maker sens. det finns ändå karaktärsutveckling för de här karaktärerna och det här är en där folk liksom typ från ansikte avklöst i liksom ett avsnitt. För att sen totalt hela i nästa avsnitt. Så ja. det är ju liksom. Uh, jag, jag tror bara. att de, de presenterar sig på ett sånt sätt. Som gör att liksom. Man kan ha överskende. Med många saker. Och man kan liksom. På något vis köpa den här. liksom. Crazy Cop. I en, små, i en liten stad Men. Men liksom, hur skulle den här serien var annorlunda än, än säger the Final Space? För att uh, där du, ja. den här serien har du ju en massa personer som skriker och liksom, så här, utan provokation hoppar på folk och bitar halsen av dem. Um, ja. Jag tror det hela handlar om den här stora metaplattan. Att jag tror bara i Final Space liksom ingenting passar in. Att i Final Space så tycker jag bara de här karaktärerna som... Ingenting av det sättet som karaktärerna porträtteras och byggs upp så går liksom ihop med deras handlingsmönster eller deras motivationer. I Paradise PD så etablärar man den i första avsnittet. Ja, men den här karaktären är så här och exakt så här. Och utsätts den för stimuli så reagerar den förmodligen så här. Och den här stilen håller dem genom hela satans sären. Så du blir liksom belönad för att du engagerar dig. Precis som du blir i disenchanten. Du blir liksom direkt bestraffad för att. Lol du trodde att det här betyder någonting. Men inte gör det. La, la, la, la, la. Random, random, random. Ha, ha, ha, ha. Inte här cool kids. Det här är basically family guy i rymden. La, la, la, la, la. Så ja. Och att. Jag, jag, jag tror att. Av alla de här serierna, om jag måste säga är en serier som jag beskattar mest av de här tre sererna. Då ska jag förmodligen säga Paradise PD. Men det är bara för att vi okay. sen känner gjorde med besviken. För att den kunde ha varit så mycket bättre. Och Final Space ja. för att den serier är för liksom ton, liksom de absolut mest järndöda tonåringarna. Uh, Paradise PD så är liksom, den egentligen en ganska smart serie. Eller, okej, okay, kommer gå så långt. Det är egentligen en ganska slug serie. En serie som har charm. Men som aldrig liksom kommer att vara någon stor den är riktigt Om det fanns en modern family guy. Som inte liksom var efterbliven. Så skulle det förmodligen vara den här. Typ. Yeah. Ja. Okej. Okay. Yeah. Ja. No, alltså personligen så måste jag säga att jag igen, den här serien den bet mig inte alls det, det var alltså, jag, jag, måste säga, jag satt och liksom, satt igenom den och var så att ah, vi tog med det där vi ah, mm. de tog med det där vi mm. ah, de tog med det där och sen var jag så att, ah, okej okay, den där gjorde sådär okej okay. men mm. det blev som sådär att, liksom, igen, du talar om sen, liksom, nyskapande Liksom att göra gör saker liksom annorlunda jag tyckte att den här serien var ju precis som att ah, men nu plockar vi ihop dem liksom, de, de här liksom punchlines från Family Guy avsnitt och lägger liksom en säsong av dem in i ett avsnitt varsågoda, här har ni och jag tyckte att det blev som så att jaha, okej okay. tack behöver inte se mera att Igen, liksom, no, det här är ju skillnad i, i smak för mig så var av de här serierna så tyckte jag att Final Space var den jag uppskattade mest stil ja för du, och jag för hå, du jag är ju en tonåring ja potentiellt jag tycker igen att det hade en bra så här fortgående ett fort, en fortgående story ja. och, och, och när första säsongen tar slut så var det vissa saker som hände som jag tyckte att okej, okay, helt intressant att få se vad det gör i den andra säsongen som tydligen är på kommande. Ja, yeah, sure. Medan liksom Medan den, den här uh, Paradise Speedy så känns det som där att nej, men jag har sitt de där de där liksom grejer jag har sett alla de där liksom kämporna och det känns det som att nej, men orkar jag se mer? Av det där. Eller sätter jag hellre ner den tiden på att uh, uh, kolla vidare på några av de många andra serierna som jag funderar på att vad som är värt att titta vidare på. No, it, då då jag faller säga... nog den här väldigt lågt ner på min lista. No, inte än om jag ska gå så långt och säga att liksom du ska börja ändra med i ditt så du definitivt kan keep up med Paradise PD. Uh, jag bara säger att liksom att Final Space så hade en massa delar som inte passar ihop. Och jag vet inte liksom vem som vill säga den. om de riktigt, riktigt gillar David Tennant som The Lord Commander. Uh, Disenchantment, liksom, om du har sett några säsonger av Simpsons och det mesta av Futurama. You're good. Trust me. Paradise PD, är liksom om du inte klarar av Family Guy och liksom skulle vilja ha lite mer lusigt berättarstil men ändå gillar. Jättemycket våld och tissar. Så det är ju Men. Men. Jag, inte vet jag. jag tror det kanske är bra så här. Men jag skulle vilja. Kanske bara ta en minut eller två. Bara diskutera. modern teckna till största allmänhet. För att. Min. Min liksom så här instinktiva tanke. När jag liksom så här modernt tecknat Nu för tiden. Så är liksom att. För det första, liksom, varför är det så mycket dude-browande? Att liksom, mm. för det känns som att alla så här är idag så är gjorda för att de ska på något vis uh, tala till den här liksom 20 års ålder extreme, uh, manliga publiken. Allting ska vara liksom mm. over the top. Och allting ska explodera. Och folk ska liksom bara få bort och nu ska få hela liksom huvudet liksom, Jag förstår inte. Liksom, vad är, det här? Att det, är just det, där, inte det här? Det är just det där. Det är, ingenting, det är inte någonting som chockar mig. Det är liksom på samma nivå. Liksom med Tonåringarna som extra högt i matsalen. Så säger riktigt mycket satan. Oj vad mycket satan du säger att liksom, ja. jag kan, liksom, när jag är liksom 35 år gammal, jag är liksom så många år över att jag ska som att, ooh, what the bad ass! Vitto körde I can't believe it! Ah! Att det är mm. liksom, jag menar om man ser nu då på, jag antar, det största högvattensmärket just nu då Rick and Morty. Att vill du veta mer om vad vi tycker om Rick and Morty så lyssna för all det åt Rick and Morty-avsnitt. Som är en miljon år gammalt nu, och borde kanske göra en uppdatering. Men fuck it. att Det är just det där att liksom allting... Det största problemet jag har med Rick and Morty så är den en smart serie. För den är gjort av Dan Harmon och den andra fittan som jag inte tänker nämna en gång till på min show. Uh, att det, det är liksom... Det som är synd där är att liksom allting måste eskalera uh, till att liksom, uh, Rick Sanchez, så dödar han alla för Rick Sanchez är bäst och han är smartast och han är starkast och han har störst hit yeah. och liksom knullar allt och han är rockstjärna. Och har spått, Men om man inte gillar Rick Sanchez eller man inte går med på den här fucking liksom, power fetischen som håller på att här. Uh, yeah. då är det bara en serie som har jättebra fantasy men ibland så eskalär den bara till liksom våldspor. faktum är att den eskalär alltid till våldsporr, faktum är att varannan ser den är på fucking våldsporr alltså, okej okay. yeah. cool, och liksom alla serier som inte försöker vara Rick and Morty eller liksom hålla samma av den här liksom galna energin som den har så på något vis lame och per sig. och vi kan inte titta på någon no garden så långsamt far farfar, vad försöker du göra men det som att, men, den här marknaden är en annan full alltså vi behöver inte liksom göra full speed into the wall liksom, massiv våld och tissar. det måste ju finnas en annan marknad och där liksom mm. få till exempel att säga som disenchant men lite tummen upp fast det har ingenting att göra med att någon marknadanalys det handlar bara om att Matt Graining vill göra en utöver så här på det enda sättet han kan men att utan som har ett långsamt tempo men ändå helt okej okay känt till exempel. Ja. För det är liksom det är som är onödigt att försöka vara Rick Morty, För liksom Rick and Morty finns redan. Mm. Och att tro det eller ej men alla är inte liksom ADHD liksom 22-åringar. Mm. Jag, håller, jag håller fullständigt med om det där att det är... Men det är ju det där problemet som jag tycker att syns i all media mm. Just med i all underhållning att liksom om det är någonting som visar sig bara, bara framgångsrikt så då kommer det att kopieras mm. och, och man, om man försöker hitta essensen av vad det är som gör det gör det populärt och försöka replikera det i andra, i andra former det, det är ju det, det är helt klart att och liksom och det, det kommer, marknaden kommer att vara fylld många gånger om för det, det liksom kommer en, någon våg som slår tillbaks på det här om man börjar ändra på någonting där måste jag ju säga personligen så tycker jag att vill man ha mer allvarsamma mm. serier eller storyn mm. så, så för min del så blir det ju nästan att att jag får söka mig till japanska serier. Det är nog en ganska lång hopp. Men, uh... jag, tänker på, jag tänker på en serie som Gungrave till exempel. Okej. Okay. Som var som var 24 avsnitt. Med i princip var som en, en maffiaberättelse. Uh, Nå no, alltså... Also... Jag, men men jag... bara, bara för, liksom för mig själv att där var en, det var en serie igen som jag tycker att hade. Och alltså sen skulle lika bra kunna fungera om det skulle vara en, en så kallad live-action-serie. Ja men okej, okay. liksom, Jag vill inte gå in på det där för att det blir en så lång ja. diskussion. Men, men att ja. om vi säger: liksom, Jag tror problemet är det att liksom, japaner så gör inte serier på samma sätt som den västerländska. Nej. Uh, Nej. världen gör sina särer. Ett bra exempel är ju till exempel Attack on Titan. Uh, ja. att, och det var ju en serie som blev otroligt stor och de har ju gjort både liksom live-action-filmer och ja. det ska väl komma mer shit av den. Men det är ju ja. sådana här serier som att det är väldigt stilistisk, det är väldigt bra liksom, gåande metaplot men ju längre serien går så blir man som att okej okay, men ni guys har ingen aning om vad det här är på väg och ni bara Precis. drar ut det forever. Och det handlar sist och ja. slutligen bara om en massa äh, föräldralösa ungdomar äh, som är utlevda redan och låta alla som gamla krigsveteraner vid åldern 17 med crazy hårstilar ja. som ska liksom göra strid och någon pretty boy någonstans. Och att mm. det här är ju liksom sådana här troper som aldrig spårar i varenda fucking anime serie. Och det kommer aldrig undan den. Och att när de försöker liksom göra liksom lite västländska äh, västerländska versioner av det så blir det bara liksom fel. Uh, och om man då istället liksom ser på med som så här mainstream-media så har du också liksom saker som till exempel Adventure Time. Då. Den är ju inte mm. helt liksom fucking vansinnig men jag tror den här non säkerstur berättar stilen i många fall. Så yeah. liksom jag förstår vad tanken är. Det ska liksom vara lite som så här: från ett ett barns perspektiv att nu får vi på äventyr och det ska vara spännande och magiskt och allting behöver inte make sens och att jag är ingen stor fan av Adventure Time men jag förstår vad de försöker göra och de försöker inte göra någonting annat än lite så här harmlösa äventyr som vi nödvändigtvis behöver chocka någon, det bara ska vara underhållande uh, och att men, jag menar om vi om man tittar på liksom mycket nytt som kommer här så det finns två typer av så här är. Så kommer idag det, det kommer antingen så antropomorfiska särer som har mm. det kan vara från träbjörnar som bor tillsammans till liksom uh, whatever the hell ljud som gör någonting och jag om du ser på ja. liksom Paradise PD så, så noterar säkert många att jag men har inte här är en ganska klassisk att man hund som talar och liksom är liksom väldigt knullsjuk och liksom ska göra ja. frågor och shit och som ja, ja det har den och så kan man säga att du på final space men har det den ganska traditionella setup att du har liksom den här blonda huvudhjälten som är jätteheroisk aspirerat till dig, inkompetent, klarar av det. kär i om tjej som också inte vill ha honom med feminismen men ändå är lite kär i honom. Och har är egentligen yeah. en liksom pastiche av The Hero's Journey. Och som jo. Yeah. Och så, så beskrev du just 90% av alla tecknade så här. Jo det gjorde jag. Varför är det så? Det är en bra fråga. Att och Jag tror svaret mm. på den här frågan ligger i nästa stora, sådana här brytningspunkt i tecknade serier. När någon fan kan fundera ut det. Och jag la just i princip fram de här uh, grundvalarna som ni kan fundera lite på. Aspirerande film- eller tv seriemakare som vi förstås antar lyssna just nu. Mm. Uh, men jag kan ju säga personligen att. Jag är lite trött på den här over the top-grejen. Därför att. Jag menar. Igen jag vet att jag är super gammal och utlevd. Etcetera. Men snart är ju största delen av alla som hänger på. Liksom internet och Netflix. Och så vidare det. Att vi behöver. Mm. Vi behöver nog kanske en åtagång. Och man säger där det, det finns en viss sån här. Retro som börjar krypa tillbaka. och Man säger det lite i serier. Om jag nu håller mig till tecknade serien. Till exempel den nya DuckTales-tecknade serien. Ja. Uh, ett ganska långt kast från hur magisk den originella tecknade uh, serien från 80-talet var. Uh, mm. Men det finns förstås en viss nostalgi där som är svårt att komma ifrån. Men hell. Uh, och till exempel Nickelodeons Turtles från uh, mm -hmm. 2000 2014. Um, ja, ja, 2012. Ja. Mm. Uh, två jättebra serier. Innan dess så fanns det liksom uh, den här uh, nya remaken av Thundercats som de la ner. Utan någon egentlig anledning. Att det är sådana här grejer som tar det gamla. Uh, tar de här traditionella berättaste men gör någonting helt nytt med det. Jättespännande, mm. jätteintressant. Uh, och, ja, och jag vet att den här nya. Uh, Daktet ser den så pender till liksom Den här ungdomspubliken Var liksom lite crazy Och liksom För att Disney lär sig ingenting Någonsin men, mm -hmm. men till exempel Jag skulle säga av de här när jag nämnde, Den nya eller den gamla nya Turtle nu då Så är det riktigt som sådär pärlat Allting mm. som den serien gjorde Så gjorde den bra uh, om man till och med de här traditionella Nicolodien har haprutt i varenda avsnitt. Uh, men av att säga liksom på vad vi just blev serverade, bara på Netflix den här senaste månaden, så kan man ju nog säga att vi inte är vi på väg till ett bra ställe. För att det blir ju princip bara att folk rippar av varandra och bara gör samma sak om och om Och, om igen. och det är mm. tragiskt. Och synd. Mm. Ja, men igen, som sagt, det är, ju en, en mycket, alltså det är ju det som marknaden gör tills det slår tillbaka. Mm. Men det är just det där när liksom marknaderna tror bara att det är bara liksom det här när vi vill ha. Och LOL random börjar bli lite passé sedan i början av 2000-talet för folk som häng på internet så mycket. Ja, ja men, men, men, men oberoende liksom att det, det är igen liksom när det går i sådana här vågor och, så det tar sin... Det tar sin tid. Allting har blivit mainstream. Ja. Jo, men det är ju i princip exakt därför som Final Space alltid kommer att vara dålig i min bok. För att den kommer på sista plats. Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning spoiler spoiler, spoiler spoiler, Nu är det slut!